Vă rog să ascultați cu luare aminte o frumoasă vedenie a unui bătrân din comuna Cuca, județul Argeș, cu numele Ion, pe care l-am cunoscut eu personal. În decembrie am fost cuprins de o boală grea de tifos și după o zăcere de trei săptămâni am chemat preotul care m-a scovedit și m-a împărtășit creștinești. În ziua aceea, stânculcat în casa mea, cum eram grav bolnav, a apărut o lumină puternică în casă, de care eu m-am speriat. Am văzut în grinda casei un înger luminat care ținea în mâna dreaptă un buchet de flori și în mâna stângă un pahar. Învârtea florile spre mine și se uita în ochii mei, parcă vrea să-mi vorbească fricoșa de ce vedeam, am zis soției mele, adum lumânarea, că eu plec și vă las pe voi. Am fost păcătos în lume, am făcut multe fapte rele și nu știu ce fapte bune am făcut, că Domnul mi-a trimis o moarte așa de blândă și mângâietoare. Am în fața mea un înger mângâietor, care mă privește blând dar sunt supărat că nu vorbește nimic cu mine. Femeia, la cuvintele mele, a plecat să ia lumânări din pivniță, dar odată cu plecarea a dat răului, zicând, fiți-ar moartea. La această hulă eu m-am întristat cu amar și am plâns, zicând, împierea cu mângerul. După ce soția s-a întors cu lumânarea în casă, eu am certat-o zicând, De ce ai dat răului? La vorbele mele pline cu lacrimi, i-a răspunse că nu e înger, ci e boala mea. Eu i-am răspuns cu o voce întristată, nu e boala mea, ci e un înger ceresc. Toată casa e plină de lumină și tu vei avea o mare pedeapsă, că ai dat răului îngerul Domnului. Am pus pe fetița ce avea mai mare, între șase copii mici, care mi-a aprins lumânarea și mi-a dat o mână. Țineam lumânarea în mână și când priveam îngerul, mă bucuram de frumusețea lui, iar când vedeam copiii că plâng lângă mine... Mă-ntristam cu amar și mângâiam cu vorbele, tăceți că eu nu mor acum. Am mai stat îngerul în grind casei cât a ars lumânarea în mâna mea. În clipa când era gata să se sfârșească lumânarea, a pierit îngerul și lumina. Am rămas singur în lumina zilei cu toată cunoștința. Am plâns cu amar până seara, seara culcându-mă pe patul meu, îngrijorat de ce văzusem, făcându-mi rugăciunea, am adormit. M-am pomenit într-o vedenie minunată. Zburam pe o câmpie frumos înverzită, iar de mâna dreaptă mă țineau un înger frumos îmbrăcat în veșmânt al... ...și zbura cu mine spre răsărit. Am întrebat cu frică pe Sfântul Înger... Sfinte Îngere, am murit eu din lume? Nu în... ești mort, ci ești în vedenie sfântă. Și unde mergem acum, Sfinte Îngere? Mergem acum la baia curățirii de greșale. Acolo... Am făcut băi, cum făceam în Ungaria, în lagăr. De acolo am zburat cu îngerul, iar l-a răsărit, sosind la o grădină cerească. Acolo m am îmbrăcat îngerul cu veșminte albe, luate dintr-o cămăruță frumos împodobită. M-a dus îngerul la o masă cerească, unde am gustat mâncări, cum n-am văzut în lume, dar foarte puțin, din care când gustam, mă schimbam cu totul. Sculându-se-ne de la masă, îngerul mi-a zis, Ioane, întoarce-te la răsărit și fă trei metanii. Când m-am sculat de la rugăciune, am văzut pe îngerul meu, purtător, că aveam mâna dreaptă un cioruș mic, frumos împodobit, din care, stropindu-mă, am rămas luminat și ușor ca un pulg. Mi-a dat ulciorușul în mâna mea zicându Ține Ioane acest ulcioraș care e dăluit ție de la Domnul în dar, îl iei în mână și dus de mine vei ajunge în biserică, în satul tău, unde vei afla lume multă și preotul săvârși în sfânta liturghie. Vei intra în biserică, vei pune ulciorașul tău în fereastra bisericii, Vei face închinăciun cu metanii la fiecare icoană, vei lua urciorul în mână și pe oricine vei stropi în biserică, se va lumina foarte așa cum te luminaștu tu de mâna mea. M-a luat de mână îngerul și, zburând prin lumini cerești cu mine, m-am pomenit pe pragul bisericii din satul meu, unde am găsit lume multă, cum spusese îngerul și pe preot făcând Sfânta Liturghie. Aici am făcut cum mă învățase îngerul și închinându-mă la fiecare icoană cu metanei, am luat urciorușul în mână și am început a stropi oamenii, din care când stropeam se luminau mult. În acea clipă a apărut îngerul iarăși în dreapta mea și eu l-am întrebat cu lacrimi zicând, ce înseamnă pentru mine acest dulcioraș sfinte îngere? Ioane, a doua noapte care vine, tu vei avea o vedenie mare, înficoșată, în care vedenie îți va da Domnul în dar multe învățături folositoare pentru mântuirea a tot creștinului. Și creștinii care vor primi și vor lucra cu drag ce îi vei învăța tu din această vedenie, se vor lumina de greșale cum te luminaști tu în fața mea și cum se lumină aceștia pe care tu îi în fața ta. Cu aceste cuvinte m-am deșteptat în casa mea, întristat că m-am despărțit de frumosul vis. Ziua am petrecut-o foarte îngrijorat de cele ce mi se spusese de înger cam să văd. Seara, după ce mi-am făcut rugăciunea, m-am culcat și am adormit în patul meu. M-am pomenit într-o vedenie minunată, înconjurat de toate părțile de lumină. Corpul meu era cu tipul său din lume. Aveam simțurile și cunoștința ca în viață și eram ușor ca un fulg. Îmbrăcat cu haină roșie până la pământ, frumos înflorată. În partea dreaptă pe piept purtam crucea care lumina. De mâna dreaptă mă ținea un înger frumos pe care la prima vedere l-am cunoscut a fi unul din sfinții Arhangel Mihail sau Gabriel. După chipurile cum îi avem jucrăviți în bisericele noastre, am întrebat cu sfială pe sfântul înger care mă purta când Sfinte îngere al Domnului, spune-mi și mie cum îți este numele? Ioane, eu sunt arhanghelul Mihail. Vai mie, Sfinte Mihaile, că m-ai luat fără lumânare. Nu plânge tu pentru lumânare, că noi acum nu zburăm prin întuneric, zgurăm prin lumini și tu nu mai ai greșale. Și unde mergem noi acum, Sfinte Mihaile? Noi mergem acum, Ioane, să ne închinăm Domnului nostru Iisus Hristos, Împăratul Cerului și al Pământului. Vai mie, Ticălosul! că negata și păcătos mă duci să văd fața Domnului în clipa aceasta. Tu nu mai ești păcătos, erai păcătos și mult rătăcit când ziceai vorbe rele, dar pentru rugăciunea ta cu metanii la pământ, lucrată de tine din copilărie, cu stăruință și cu dragoste, îndemnat fiind tu de Duhul Sfânt al Domnului, pentru viața ta din lagărul din Ungaria unde ai fost prizonier, petrecută zi și noapte în rugăciuni cu metanii la pământ. Pentru viața ta de acolo, când umblai în fiecare zi cu mulți frați prizonieri, învățându-i să lucreze cu drag și să facă rugăciuni cu metanii la pământ ziua și noaptea, să nu mai zică vorbe rele și să hulească, pentru acea viață ta și alte fapte bune ce ai făcut plăcute Domnului, te-a scăpat Domnul de iad, de demonii iadului și mai ai și ceva frumos în împărăția sa. Poate rugăciunea cu metanii la pământ m fi scăpat de iad. că alte fapte bune n-am făcut, că ce aveam soție și șase copii. Și tot ce agoniseam prin munca mea, întrebuiințam numai pentru familia mea. Este destul pentru tine, om sărac, ce ai făcut. Amintindu-mi de copiii pe care îi părăsisem, am zis cu lacrimi către Sfântul Mihail. Vai, Sfinte Mihail, tristă moarte vusei! Mi-a rămas șase copii mici pe mâinile străinilor. Cum n-a să de la Domnul zile să trăiesc și să căsătoresc cel puțin unul din ei, care ar fi îngrijit și de cei mici? Vai sărmanii mei copii, când se vor scula la zi în casa mea și vor găsi corpul meu între ei mort fără suflet, ce spaimă și frică mare are să-i cuprindă! Ioane, când vom fi în ceruri în fața Domnului Isus Hristos, și când vei săruta tălpile Domnului, la porunca ce îți voi da eu, ca să te cuvinteze Domnul, că de aceea ești chemat tu acolo cu blândețe, te va învăța pe tine. Tu să răspunzi Domnului cu smerenie la tot ce te va întreba și să zici către Domnul și rugăciunea pe care mi-o spusești mie. Și pentru că tu nu mai ai greșale multe, poate-ți mai lasă ție Domnul zile, ca să te duci iar în lume să trăiești cu lumea și să-ți crești copilașii tăi. Eu când auzi cuvântul copilași, din gura unui înger ceresc mă trecură lacrimile și zisei, Vai, Sfinte Mihaile, ce îmi spui cuvinte ca acestea mie, că mai lasă Domnul zile ca să mă duc în lume să-mi cresc copilașii mei. Când eu văd și cunosc acum bine că sunt plecat definitiv din lume... Cunoști, tu, Ioane, că ești plecat acum din lume? Cunosc, Sfinte Mihaile, cunosc prin ușurința corpului, că sunt ușor ca un fulg și nu mai sunt greu cum eram în lume. Cunosc prin haina și crucea ce port și cunosc prin depărtarea că ne-am depărtat din lume. De aseară zburăm amândoi neîncetat, departe, departe de lume. Așa e, Ioane. Ești plecat acum din lume. Această cale luminată pe care zburăm acum este calea liberă de care spune Sfânta Scriptură la voi în lume. Pe această cale merg la moarte numai prunci mici și oamenii fără greșale. Dar corpul tău în lume nu e mort cum crezi tu, ci doarme un somn binecuvântat de Domnul. Soția și copiii tăi dorm toți nepomeniți până la ziua, fiindcă nu le este dat lor să se scoale în această noapte, ca să stulbure vedenia dată ție în dar de la Domnul. Tu să te gândești la mila Domnului, câtă mila a avut pentru tine de te-a îndemnat prin Duhul Sfânt, de ai lucrat rugăciuni cu metanii, cu stăruință zi și noapte și te-a scăpat de toate greșalele făcute în viața. Gândindu-mă la vămile văzduhului despre care citisem în Cartea cu 24 de vămi, viața Sfântului Vasile am zis, Sfinte Mihaile, când eram în lume, în clasa a treia, în școală, am citit Cartea cu 24 de vămi. Și din acea carte mi-am cules multe obiceiuri folositoare sufletului meu. Ioane, obiceiul tău ca să te închinzi și noapte cu stăruință, din acea carte ți l-ai întocmit tu. Creștinii care lucrează cu stăruință rugăciun cu metanii la pământ, cinstesc patimile Domnului și la moarte, acei creștini nu au teamă nici de iad, nici de demonii iadului, pentru că ei au lucrat fiind în viață pocăința. Pocăința este rugăciunea cu metanii, cu căință din suflet și cu mărturisirea păcatelor înaintea preotului. Eu am zis, spinte Mihaile, am văzut scris în acea carte că până la cer sunt 24 de vămi, și că la acele văm se întreabă tot sufletul care pleacă din lume, de toată faptele pe care el a făcut-o în viață și pe care n-a mărturisit-o la duhovnic și fapte bune n-a făcut pentru iertarea ei. Când spusești mie că mergem la Domnul, ce voi face eu prin acele văm. Sunt 24 de văm până la cer, dar vămile le văd numai cei păcătoși. Noi zburăm la cer pe cale liberă, căștu tu nu mai ai greșale și a binecuvântat Domnul sufletul tău, ca să nu mai vezi la moarte fața demonilor și nici ei fața sufletului tău. Ce fapte bune am făcut eu, Sfinte, Mihaile, de ne-a dăruit Domnul atâta milă! Trei fapte bune este dator să facă tot creștinul, neapărat cât trăiește. Întâia faptă bună este rugăciunea cu metanii la pământ. A doua, căința de fapte rele. A treia faptă este blestemul demonului. Când auzi aceste cuvinte, grăite de Sfântul Înger, mă convinsei pe deplin că m-a scăpat Domnul de în întunericului și zisei, Sfinte Mihaile, cum nu-mi dă mie Domnul o milă ca să văd acum la trecerea mea la cer un demon, să-l bat jocoresc, că și mult am făcut voia lui în lume, când îi dam lui soția mea, copiii mei, moartea și tot ce aveam și pe Domnul meu. Și păceam eu rugăciun cu metalii la pământ, ziua și noaptea, cerând Domnului mila ca să scap de acest urât obicei. Și n-am putut până acum. Ioane și îngerii luminați și cei întunecați, tot de porunca Domnului ascultă și nimic nu se lucrează fără porunca Domnului. Tu zici să ocărăști pe demonii văzducului pentru că te-a învrednicit Domnul de mila aceasta, și te-a îndemnat prin Duhul Sfânt de a-i lucrat rugăciuni și fapte bune, de ți s-au iertat ție toate greșalele și te-ai învrednicit de clipa aceasta, fără a vedea demonii și nici ei fața ta. Dacă Domnul nu avea milă de tine, amară ți-ar fi fost calea și moartea. Eu nu aș fi avut nicio putere asupra ta, căci amar nici și grozavi sunt demonii cu acei care la moarte rămân dați lor. Tu pentru rugăciunile tale și viața ta plăcută Domnului, ai băg jocorit demonii văzduhului. Acum, peste o clipă, noi vom sta în fața Domnului Hristos. Precum sărutai cu drag când trăiai în lume crucea și icoanele Domnului, acum aici în ceruri ai să săruți tălpiile Domnului nostru Isus Hristos. Teamă de luminile puternice ce înconjoară scaunul Său, să nu ai că te vor mângâia pe tine luminile pentru rugăciunile și viața ta plăcută Domnului. Peste o clipă de zbor prin lumini cerești ne-am pomenit în fața Domnului nostru Iisus Hristos, pe care eu îndată l-am cunoscut după chipul cum era zugrăvit în Sfânta noastră biserică. Am privit chipul Domnului și l-am întipărit în mintea mea dar când am vrut să privesc scaunul său, n-am putut. scaunul Domnului era într-o lumină cerească, înconjurat de lumini puternice, în formă de stâlpi de foc, care mă orbeau și nu puteam privi scaunul Domnului. După stâlpii de foc, jucau trei lumini puternice, care mă lăsau orb cu totul. Al treilea, sub tâlpile Domnului, era o lumină puternică ca un soare care m-a lăsat orb. Aceste lumini au pierit și Domnul a rămas în scaunul slavei. În lumini cerești mângâietoare, înspăimântat de această vedere, am întors capul spre Sfântul Mihail din dreapta mea, întrebător. Ioane, fă trei metanii în fața Domnului, întindeți brațele. Cuprinde tălpile Domnului și le sărută ca să te binecuvinteze. Eu am făcut trei închinăciuni, am cuprins tălpile Domnului și la a treia sărutare cu lacrimi am simțit mâinile Domnului peste capul meu cum m-a binecuvântat și a grăit către mine cuvinte blânde, dar în limbă străină. Eu am zis în gândul meu, Vai mie, losul, că pentru greșelile ce am făcut în viață, nu am în clipa aceasta milă să grăiască Domnul cu mine în limba mea. Am pus mâinile la piept și cu lacrimi am grăit. O, Părintele meu Ceresc, păcătos veni în clipa aceasta în fața ta, că-și m-a duse Sfântul Mihail negata, plin de greșale și fără lumânare. Vai mie, ticălosul, că păcătos stau în fața ta în clipa aceasta. Nu ești păcătos, Ioane, ai fost păcătos și mult rătăcit de la căile mele cele drepte și sfinte, dar pentru rugăciunea ta cu la pământ, făcută ziua și noaptea, cu stăruință, fiind îndemnat de Duhul meu sfânt pentru viața ta din lagărul din Ungaria, unde ai fost prizonier și unde umblai în fiecare zi cu mulți pras prizonieri, învățându-i să se închine cu în toată clipa zi și noapte, îi opreai să nu mai culească și să zică vorbe rele, pentru acea viață a ta și alte fapte plăcute mie, te-am scăpat de demonii Lui și ai ceva frumos în împărăția mea. Știu, Părinte Ceresc, am zis eu că mă închinam în lagăr ziua și noaptea cerând mila ta, ca să mă ajuți să mai văd odată țara, casa și copilașii mei. Dar venind acasă, am găsit soția și copiii mei rătăciți de la rugăciune și de multe necazuri am pierdut și eu rugăciunea. Mi-a dat demonul gând rău. Am zis că nu mai fac nicio metanie până nu-mi vei da o vedenie în care să-mi arăți puterea rugăciunii. Cu acest fuget viclean am părăsit rugăciunea șase luni, Vai mie, păcătosul! Ioane, diavolul te-a făcut pe tine ca să pierzi rugăciunea cu metanii la pământ. Așa a făcut diavolul acum cu toți creștinii din lume, căci toți au părăsit rugăciunea cu metanii la pământ. Acum aproape toți creștinii se închină cu închinăciuni plecate la piept și le fac și pe acestea pe jumătate și în loc de plată de la mine au scrise de îngerii mei greșalele lor. N-am zis eu cuvânt, că dacă te smintește ochiul tău, scoate-l și dacă te smintește mâna ta, taio, Ochiul și mâna sunt tatăl tău, mama ta, soțul tău, copilul, fratele, vecinul, pe ale căror armături, date lor la botez, le-a slăbit demonul. Lasă-i pe aceștia, căci la voi în lume mai sunt fericiți numai creștinii aceia, ale căror armături date lor la botez nu le-a putut slăbi demonul, căci numai aceștia mai pot lucra cu drag voile mele. Pe tine te iert că ai părăsit rugăciunea, pentru că în timpul părăsirii nici fapte rele nu ai făcut. Of, Părintele meu ceresc, tristă moarte avuse eu, cum n-avusei și eu de la tine milă să trăiesc în lume să-mi căsătoresc unul măcar din copiii mei, care ar fi îngrijit și de cei mici. Vai, sărmanii mei copii, când se vor scura la ziua și vor găsi trupul meu mort și fără suflet ce spaimă și frică mare îi va cuprinde. Și toți frații mei, vecinii, care știau că eu de mic iubeam rugăciunea, biserica și faptele bune, când vor auzi la ziua că am murit fără lumânare în casa mea, au să se descurajeze toți și să urască biserica și rugăciunea. Tatăl meu cel din ceruri, pentru că ai avut atâta milă de mine și m-ai îndemnat prin Duhul Tău cel Sfânt, de-am lucrat cu stăruință rugăciuni și fapte bune și mi-ai iertat toate greșalele ce am făcut în viață, în clipa aceasta mă-nvrenici să stau în fața ta părăpata păcatului. Mai las mi te rog, zile, ca să-mi căsătoresc cea mare și o voi spune în lume la toți, arătați și părăteamă, tot ce am văzut pe aici, tot ce voi mai vedea și voi auzi. Până, Până când, când mă voi duce iarăși, iarăși în lume. Te las, Ioane, ca să trăiești în lume, să-ți toți copiii și tu vei învăța până la a doua chemare a ta la mine, pe veci, despre întărirea rugăciunii cu metanii la pământ și alte minuni arătate ți în dar. La voi în lume s-a părăsit cu totul rugăciunea cu metanii. Creștinii voștri acum se închină cu mare îndoială. Părinte Ceresc! M-am închinat, închinat și, și eu cu îndoială, lucram rugăciuni și nu credeam că am să văd atâtea câte am văzut acum. Nu te-ai închinat cu îndoială, căci tu vedeai crucea mea, o cuprindeai cu brațele tale și de multe ori cu dragoste și cu lacrimi sărutai tălpile mele de pe acea cruce și orice icoană o vedeai cu chipul meu, al maicii mele, și orice sfânt, Tu le sărutai cu lacrimi. Deci, pentru dragostea Ta pe care ai avut-o nestră mutată față de crucile și de icoanele mele, atât când erai în fapte bune, cât și în fapte rele, Te-am îmbrădnicit pe Tine în clipa aceasta, ca să-mi sărui tălpiile mele aici în ceruri, în toată slava și luminile mele. Până la Tine nimeni n-a văzut ce vezi Tu și să fie trimis iar în lume. Vei fi un ales al meu și vei învăța în numele meu până la a doua chemare a ta pe veci. Să știi, Ioane, că cu ce dragoste va privi, va asculta și va respecta tot creștinul cât trăiește în lume biserica mea, crucile mele, icoanele mele și persoanele bisericești, cu acea dragoste va fi primit sufletul lui la moartea lui înaintea feței mele. Cărinte ceresc, mare milă făcuși cu mile, să merg iarăși în lume, să trăiesc cu lumea, să-mi cresc copiii mei și mi-ai dat poruncă sfântă ca să-mi văd și lumea. arată cum să lucrez rugăciuni în viață și cum să-mi lumea să se roage, că la chemarea în fața ta de veci să nu fiu vinovat. Prima lucrare pe care o cer fiecărui creștin cât trăiește în lume este rugăciunea, care este de trei feluri. Închinăciune zilnică, canon de rugăciune și rugăciunea plină. Închinăciunea zilnică este închinăciunea pe care o faceți voi cu mâna la piept și plecat. Așa trebuie să facă creștinul în toată clipa. Dacă creștinul pleacă călător și vede în fața lui biserica mea și crucea mea și nu se închină în fața bisericii și a crucii mele, îngerul meu îi scrie lui faptarea că el a defăimat patimile și dumnezeirea mea. Dacă creștinul nu se închină când se scoală, când începe lucrul, la masă și când se culcă, are scris de îngerii mei greșale. A doua, rugăciunea cu metanii la pământ, care se face în cinstea patimilor mele, creștinul care lucrează cu drag rugăciun cu metanii la pământ, cinstește patimile mele și în toată clipa când se închină un creștin cu metanii la pământ, îi se scrie de înger rugăciunea în carte și la moartea lui câte rugăciuni cu metanii a lucrat în viață, cât a trăit, atâtea fapte bune are scrise în cartea vieții în ceruri, Atâtea greșale are iertate și plată la împărăția mea are în veac. Rugăciunea cu metanii la pământ se face când omul este liniștit, nesupărat de nimic și să nu-l vadă nimeni. Rugăciuni cu metanii se fac mai mult noaptea. Pentru o rugăciune cu la pământ făcută în timpul nopții, i se iartă creștinului care o face trei fapte rele. Rugăciunea cu metanii lucrată noaptea se cheamă priveghere. Creștinul care lucrează cu drag rugăciuni noaptea, plinește cuvântul sfânt care zice, privegheați și vă rugați. A treia rugăciune este rugăciunea plină către toate puterile cerești, de la sfânta treime până la sfinții îngeri. Are să-ți spună ție, sfântul Mihail, o rugăciune plină, scurtă, ca tu să înveți lumea. Părinte Ceresc, cât am trăit în lume, am avut urâtul obicei de am dat dat răului soția mea, copiii mei, moartea și pe cel ce m-a rânduit pe mine. O, oh, Părinte Ceresc, eu pe tine te-am dat dușmanului și de unde căzu pe mine mila aceasta să stau înaintea peții tale fără pata păcatului? Nu are demonul puterea asupra mea. Știu bine că nu are demonul puterea asupra puterii tale, dar spunem Doamne, ce fapte bune am făcut în lume, că mai scăpa de puterea lui. Îți spuse ție Sfântul Mihail când îl întrebași că trei sunt faptele bune, rugăciunea cu metanii, căința de fapt are și blestemarea demonului. Căci dacă un creștin la voi în lume își petrece viața în fapte bune și dacă el în viață n-a certat niciodată pe demon, la ziua judecății demonul este în fața mea cu cartea și zice, a trăit în lume în fapte bune, dar pe mine nu m-a certat niciodată. Dragostea între mine și el nu e stricată. Și eu nu vă urăsc pe voi pentru greșeala ce o faceți, cât vă urăsc pentru dragostea ce o aveți către demon. Dragostea către demon este bucuria ce o simte tot creștinul în urma greșalei. Creștinul cât trăiește pe lume este dator să certe pe demon în toată clipa zicând, să te certe pe tine, Domnul, diavole, să piei cu toată puterea ta din tot cuprinsul meu, căci eu te cer pe tine, diavole, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Creștinul care ceartă pe demon în rugăciune, cât trăiește în lume, eu îl apăr pe el și toată casa lui, de toată puterea satanei și la moartea lui, eu binecuvintez sufletul lui, ca nici el să nu vadă demonii și nici demonii pe el. O, oh, Părinte Ceresc, mi-e mare și frică când mă deștepta la zi în casa mea am să uit tot ce am văzut și am auzit, sau voi mai vedea și voi auzi în această sfântă noapte și nu voi avea ce spune lumii. Tot ce ai văzut în această noapte și ai auzit de la Sfântul Mihail și de la mine, și vei mai auzi și vei mai vedea până te va duce în lumea vremelnică, până la ziua, toate vor rămâne sabie și carte scrisă în inima ta cât vei trăi în lume, vei predica arătat, și, fără de teamă, condus de Sfântul meu Duh. Ia, Mihaile, copilul meu și du-l în iad, arată-i locul unde căzuse când era păcătos, de unde eu l-am scăpat pentru viața și rugăciunile lui. Să-l duci apoi la rai, să-i arăți locașul ce i-am gătit pentru faptele lui bune și la ziua să-l duci în lume. Să-și crească copiii săi și cât va trăi în lume, va învăța toată viața lui și va scrie cărți în lume. Cartea lui se va numi Puterea rugăciunii și fericiți vor fi creștinii care vor asculta cuvintele cărții și ale lui, că vor asculta cuvintele mele și ale tale, Mihaile. Iar creștinii care vor lepăda cartea și învățăturile lui, pe ale noastre cuvinte vor lepăda și la lor moarte fiecare la lor nume, lumina vieții mele cu frică o vor vedea și parte la împărăția mea niciunul nu va avea. La aceste cuvinte ale Domnului, Sfântul Mihail a făcut plecăciune cum fac preoți în biserică, iar eu, cuprinzând tălpile Domnului cu brațele mele, am zis cu lacrimi, O, oh, părintele meu ceresc, pe mine mă pornește acum iar în lume, în lumea ce rea unde sunt multe fapte rele și multe lupte și multe ispite ansă întâmpin de la demon. Eu mă rog cu lacrimi ca să mă ajuți cât voi trăi în lume să nu mai fiu supus demonului. Te-am ajutat, Ioane, când nu văzusești fața mea și binecuvântare de la mine nu primisești. Din clipa aceasta vei fi mult mai ajutat de mine și de îngerii mei, dar să lucrez rugăciuni cu metanii, întreit de cum ai lucrat până acum. Cu aceste cuvinte am zburat de la scaunul Domnului spre apus. După o mică depărtare de scaunul Domnului, m-am uitat înapoi și când am văzut fața Domnului, așa mângâietoare și scaunul în lumini cerești, am început a plânge și am zis: Vai, Sfinte Mihaile, cum voi fi eu când voi veni pe vești să mai văd fața Domnului? Nu plânge, Ioane, tu ai plâns în lume. Creștinii care nu-și plâng greșelile trăin, plâng aici în veac și mângâiere, nu află niciodată. Cum Sfinte Mihaile? Dacă un creștin moare din lume păcătos și aici plânge cu amar până la ziua judecății, nu-i mai pot folosi nimic lacrimile vărsate. Cât trăiește un om în lume, atâta este ziua pentru el. Cum lucrați voi în lumea vremelnică de dimineața până seara, iar noaptea vă odihniți toți în case, fără grijă de nimic, așa e dator un creștin, să lucreze cât trăiește în lume cu bărbăție pentru lumea vremelnică, pentru necazurile lui și pentru corpul lui, dar să lucreze și pentru suflet un ceas din noapte sau din zi, rugăciuni cu metanii și alte fapte bune. De roadele ce va lucra un creștin în lume, ori se va bucura aici în veac, ori se va munci în veac. spune -mi, Sfinte Mihaile. Ce înseamnă cuvântul care îmi spusești mie, cât trăiește un om pe lume, e ziua pentru el? Când se botează copilul la biserică, se întrarmează la botez cu lumina Duhului Sfânt, cu crucea care este însuși Domnul Hristos în inima fiecărui creștin, se întrarmează cu doi îngeri de pază care scriu tot ce face creștinul în viață. Un păr, dacă se mișcă din capul unui creștin spre bine sau spre rău, e scris de înger. La moarte pe omul păcătos îl părăsește lumina Duhului Sfânt, adică îi se ia haina botezului și rămâne gol. Îl părăsește crucea, căci el se desparte de Domnul. Îngerul lui păzitor zboară la cer, corpul lui merge în mormânt, adică în pământ, de unde e alcătuit și sufletul lui, merge în temnițele iadului unde plânge cu amar, dar nu se mai vede căci este aruncat din lumină în întuneric. Spunem -mi, Sfinte Mihail, de unde am eu pe mine această haină luminată pe care în lume n-am văzut-o? Ioane, aceasta este haina botezului despre care ți-am vorbit, adică lumina acea cerească pe care o primește pruncul la botez spune -mi, Sfinte Mihaiile, cum se dă haina botezului? Când face preotul slujba pentru pruncul care se botează, îl unge cu Sfântul Mir. În clipa când preotul cufundă în apă pruncul în numele Sfintei Trăim, se pogoară peste prunc o lumină cerească și acea lumină este haina pe care o porți tu acum. Haina aceasta creștinul o înnegrește cât trăiește, prin păcate, și e dator să o curățească prin păcăință. Pe la jumătatea vieții, și tu negrisești haina botezului, și dacă mureai atunci în valul păcatelor, mergeai la Domnul cu corpul negru, otrăvit și plin de răni. Creștinul care moare păcătos are sufletul negru ca negura păcatului și este în chipul diavolului, na cărui slujire el din acea clipă merge. Câte păcate are un creștin la moarte, atâtea bube are un creștin pe sufletul său, din care curge puroaie otrăvitoare. căși dușmanul e pe otrăvitor și când creștinul face o greșeală, oricât de mică și nu-ți cere iertare imediat de la Domnul și nu se pocăiește, îngerii scriu amândoi greșeala în cărțile lor și se naște pe sufletul lui un buboi care așa e de greu cum a fost de greu păcatul. Dacă un creștin, trăind în viața, ar putea să-și vadă ranele păcatelor lui, ar fugi de rușinea lumii ascunzându-se și n-ar avea unde. Dar aceste rane se văd numai cu ochii sufletești. Cu ce se vor spăla aceste rane, Sfinte Mihaile? Cât trăiește omul în lume, rugăciunea cu la pământ este sabie care taie greșalele. Lacrimile vărsate în rugăciune sunt apă vie care spală rănile păcatelor. Dacă creștinul când se roagă, nu-i picură lacrimi din ochi să se roage până îl trece nădușala, și nădușala produsă în rugăciune prețuiește cât și lacrimile. Spunem -mi, Sfinte Mihaile, dacă un creștin moare păcătos și nu are haina botezului, Poate merge el în fața Domnului cu hainele date lui de pomană din lume? Nu poate lua ducul haina corpului, nici corpul haina ducului, ci sufletul care e gol, gol merge la Domnul. Eu iarăși am întrebat, Sfinte Mihaile, pentru ce dar se dă haine de pomană pentru cei răposați? Toată haina dată în lume e scrisă ca faptă bună în cerul. Cel ce îmbracă pe frate în lume este îmbrăcat în cer, însă creștinul care moare păcătos, deși i se dă lui haine de pomană de cei rămași ai lui, el fiind cufundat în păcate, merge în fața Domnului cu corpul otrăvit și plin de răni. Sfinte Mihaile, am zis eu, când murim, mai vedem toți fața Domnului sau o văd numai cei drepți. La moarte, tot creștinul care a primit Sfântul Botez și nu l-a pierdut, cum fac sectele prin botez fals, dar moare în botezul lui, merge de se închină în fața Domnului, fie el cât de păcătos. Fiecare creștin vede fața Domnului la moarte, pentru ca să se amărască mai cu amar, văzând el pe Împăratul Cel Ceresc, blând și milostiv pe ale cărui porunci el le-a urât și s-a despărțit, pe veci de el, iar pe cei drepți să se bucure văzând pe împăratul căruia au slujit cu drag și de la care au să primească plată după ziua judecății, cum te bucuraști tu, Ioane. Domnul nostru Iisus Hristos are două feluri de căi la cer, cale liberă și cale prin vân. Are două feluri de îngeri, milostivi și nemilostivi. și dincolo de mormânți în două locuri de așteptare locul dreptilor și locul păcătoșilor. Sufletul care la moarte este gata, fără greșale, îl ia îngerul luminat, zboară cu el pe calea liberă, cum merserăm noi, îl duce în fața Domnului, unde îl binecuvintează Domnul și îi vorbește blând, cum ți-a vorbit ție. Îl duce la rai, unde ei îi arată locașul după ziua judecății câștigat de el, prin faptele lui bune. Îl duce într-un lagăr binecuvântat, unde petrece în mila și mângâierea Domnului până la ziua judecății. Acest loc este locul unde ochiul Domnului în toată clipa al cercetează, cum zic sfintele cărți. Pe sufletul păcătos îl ia îngerul rău, merge cu el prin vămile văzducului, unde mari supărări are de la demon și cu frică mare ajunge și el aproape de scaunul Domnului. Nu se apropie de scaunul Domnului, nici îngerul, nici el, ci stau departe de scaunul Domnului. Și cum audei glasul Domnului? Sta așa de departe, Sfinte Mihaile. Îl aud, Ioane, pentru că glasul Domnului se aude peste tot și pătrunde inima fiecărui creștin de potrivă. Fericiți sunt creștinii în ale căror inimi pătrunde glasul Domnului cât trăiesc în lume căci ei auzind glasul Domnului urăsc păcatul, fac fapte bune, iar la moarte scapă de munca cea de vești. Dar vai de creștinii aceia, în ale căror inimi împietrite, nu poate pătrunde glasul Domnului nici până la moarte, căci ei merg în muncă veșnică. Domnul nu ceartă cu vorbe astre la moarte pe niciun păcătos, ci e milă Domnului pentru el că merge în primirea satanei. Îi vorbește lui Domnul cu vorbe blânde, dar cu întristare și îi zice, Unde-ți sunt, fiule, darurile cu care eu te-am împodobit pe tine la botez? Te-a înșelat pe tine demonul de a făcut greșale, dar eu ți-am poruncit ție prin cărțile mele, prin preoții mei și prin aleșii mei. Ți s-au dat cuvinte de îndreptare, iar tu, fiule, n-ai vrut să faci voia mea niciodată. Ai făcut numai voia dușmanului până la moarte și din clipa aceasta tu nu mai ești fiul meu, rămâi slugă și rob demonului. La aceste cuvinte întristate ale Domnului, pică o lacrimă din ochii Domnului și acea sfântă lacrimă îi șterge multe greșale păcătosului. După o mică amenințare făcută de Domnul, îl ia îngerul din fața Domnului, și îl duce la ea, unde îi arată focul unde va fi dus după ziua judecății. Păcătosul, văzând focul veșnic, plânge cu amar ținându-se de înger. Îngerul îi zice, de ce nu ai făcut și tu fapte bune ca să nu-ți fie locul aici? El spune disperat, n-am știut. Atunci îngerul îi arată tot ce i s-a spus lui în lume de preoți, din cărți și din tot ce a văzut el în lume și n-a vrut să facă Cu aceste cuvinte ne pomenirăm în fața iadului, mergeam pe o cărare în formă de tunel întunecată. Deasupra noastră era un fum de nor albastru și cu miros greu. În partea stângă erau niște maghernițe urâte, negre, cătrănite de sus până jos, în partea dreaptă era lumină, pomi frumusețe și aer curat. Am zburat prin acel întuneric înfiorător ca șapte-opt și Sfântul m-a oprit în loc și ne-a înconjurat o lumină ca să putem vorbi. În fața noastră era o magernică mare și înfiorătoare. Vezi, Ioane, maghiernița asta? O văd, Sfinte, Mihaile. Aici îți era locul? Dacă Domnul n-ar fi avut milă de tine și nu te-ar fi îndemnat prin Duhul Sfânt, să faci rugăciuni și fapte bune prin care ai scăpat. Ce este aici, Sfinte, Mihaile? Aici este iadul și muncile cele de veci. Spunem -mi, Sfinte, Mihaile, cum sunt muncile în lăuntru? Vezi tu acel loc întunecat? Acolo este ușa și când vine îngerul nemilostiv cu sufletul păcătos, ca să-și vadă locul aici, singură ușa se deschide. Acolo este locul de veci. Intrarea e ca la voi în case, întunecată cu miros greu și cu mulțime de diavoli, care ies într-o întâmpinare a lui vadjocorindu-l și petrecându-l până își vede locul. În lăuntru este o hală mare, întunecată și cu miros greu. În mijloc se face o gură înfricoșată, în jos, care este fără de fund. Are o scară cu trepte cotite, cum sunt la voi în lume, și la fiecare cot al scării este o muncă. Sunt mii de mii de feluri de munci după treapta faptelor fiecărui creștin. Sufletul adus aici merge pe scară cu ungerul până la treapta unde este locul lui și el nu vede alte munci decât munca lui. Acolo se deschid singure ușile și își vede locul. Dar locul unde mergem de aici, cum este Sfinte Mihaile? Acum mergem la raiul cel binecuvântat de Domnul. iuțește zborul, Sfinte Mihaile! Nu mai pot suferi acest întunecat locaș al veșnicilor osânde. Întorcându-ne peste o clipă, am ieșit la lumină. Am zburat spre răsărit cu sufletul atât de iute, încât nici nu mai puteam să-l mai întreb nimic. Am ajuns la o cetate înflorată și minunată. Era înconjurată de brazii înalți, ca la grădinile publice cu ramuri apropiate, fiecare ramură avea o floare ca de bujor, cu felurite culori. Am întâlnit în fața noastră o poartă frumos înflorată și în poartă era săpată crucea ca lumina de soare lumina. De-am părțile porții stăteau doi sfinți bătrâni ce purtau mâini săbii care luminau ca soarele. Sosind în fața porții, Sfântul Mihail și-a făcut plecăciune. Poarta s-a ridicat cu crucea în sus, bătrânii sfinți au lăsat săbiile în jos și noi am intrat în grădina binecuvântată a Raiului, unde am văzut minuni de care mă cutremur spunându-le. Erau aici străduțe, aliniate frumos, ale căror capete nu se vedeau la înălțime cât merg doi oameni. Pe jos creștea niște foaie lată frumos înflorată, moale ca mătasea, peste care când călcam noi, iarăși venea la loc. Pe marginea străduțelor erau pomișori ca la grădinile publice, cu coaja verzuia ca a bradului, aveau grosimea cât se poate cuprinde cu două mâini. Toți acești pomi erau retezați având ramuri pletoase în jos. Unii erau împodobiți cu frunze și flori cum n-am văzut în lume, alții cu frunze și fructe cum n-am văzut în lume. Acești pomi erau depărtați unul de altul cam 5 metri, iar în locurile goale dintre pomișori erau odăițe frumos înflorate ca troițele noastre. Toate erau cu ușile deschise și ferestrele și împodobite cu flori și florării dumnezeiești. Printre pomi și odăițe zburau stoluri, stoluri de păsări de mărimea porumbeilor noștri, care cântau cântări religioase. O lumină puternică și mirosuri plăcute pluteau în acel loc minunat. Aici eu am întrebat pe Sfântul Mihail, ceea ce mai rămăsese mie neîntrebat când am zburat de la scaunul dumnezeiesc din ceruri. Și am zis, spunem, -mi, Sfinte Mihaile, ce însemnau stâlpii de foc care înconjurau scaunul Domnului? Stâlpii cei de foc care jucau în fața scaunului de nu te lăsau să privești fața Domnului sunt Heruvimii și Serafimii de care vorbesc cărțile la voi în lume. Spunem, -mi, Sfinte Mihaile, ce însemna trei lumini puternice care m-au lăsat pe mine orb? Aceste trei lumini însemnează Sfânta Treime, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. spune Sfinte Mihaile, ce înseamnă lumina puternică care există sub tălpile Domnului? Însemnează că puterea închipuită în trei fețe este o singură dumnezeire, o singură putere. Sfinte Mihaile, am zis, cine sunt bătrânii de la poartă? Sunt Sfinții Apostol Petru și Pavel. Spunem -mi, Sfinte Mihaile, când trece un suflet păcătos pe aici, cum îl privesc acești bătrâni? Sufletul păcătos merge pe altă cale, mai depărtată, și când sosește cu ungerul în fața porții și a bătrânilor, Sfinții întorc capul să nu vadă. El vede numai săbiile adică îi se vede judecata lui. Spunem -mi, Sfinte Mihaile, cum se cheamă acest loc împodobit cu atâtea prumuseți? Cu acest loc se împlinește cuvântul Domnului care a zis, În casa Părintelui meu sunt multe locașuri. Aici e locul de veci al aleșilor Domnului, care cât trăiesc, fac voia și poruncile Lui. În aceste locuri ți-a gătit și ție, Domnul, un loc pentru viața și rugăciunile tale. Deodată... Ne pomeniram într-o odăiță frumos împodobită. Vezi locul acesta, Ioane? Îl văd, Sfinte Mihaile. Acesta este locul dăruiție de Domnul după ziua judecății pentru rugăciunile și viața ta. Mi-a dat Sfântul în acea clipă un scaunel mic cu perniță roșie. Stai, Ioane, și te odihnește puțin. Întreabă-mă toate câte te va lumina Duhul Sfânt al Domnului și îți vom explica toate ție, ca și tu să aici spune la lume. Când am vrut să stau pe acel scaun ceresc, m-a cuprins o sete mare și am zis, Vai, Sfinte, Mihaile, pe mine m-a găsit o sete. Nu-i sete materialnică, Ioane, ci este o sete spirituală, sfântă. Și arătându-mi o cijmeluță care era în fața odăiții, mi-a zis, Mergi și gustă tu apă vie. Am mers și cu lacrim gustând din acea apă, am simțit mirosuri prea plăcute și o lumină puternică. Mergând să stau pe scaunul arătat mie de Sfântul Mihail, am zis, Vai, Sfinte Mihail, cum n-am avut în lumea vremelnică apă ca aceasta să fi gustat numai la o săptămână odată atunci când gura mea era amară și de boală. Cu greșeală vorbești cu mine, Ioane, tu n-ai avut boală, ci un mic post ca tu să poți vorbi cu Domnul să-ți dea în dar talentul dăruit ție. Spune-mi, Sfinte, Mihaile, cum sunt locurile unde petrec creștinii drepti și cei păcătoși, de la moartea lor până la ziua judecății? Sunt două locuri, locul drepților și locul păcătoșilor. Locul celor drepți este o vale frumos împodobită în frumusețe. Acolo petrec creștinii drepti de la moarte până la ziua judecății, ca într-un târg la voi în lume. Se cunosc unul cu altul, vorbesc unul cu altul și au acolo mila și mângâierea Domnului potrivă până la ziua judecății. Atunci merge fiecare creștin să-și ia plată după faptele sale. Se desparte atunci tatăl de fecior, soțul de soție, fratele de soră, cum zic cărțile sfinte. Cum se cunosc ei acolo, Sfinte Mihaile, și cum pot să vorbească unul cu altul dacă e așa lume multă? Fiecare creștin când moare merge la ai lui, cunoaște acolo părinți, frați, copii și pe toți câți i-a cunoscut în lumea vremelnică. Case au ei acolo, Sfinte Mihaile. Nu au case Ioane, au numai paturi de așteptare până la ziua judecății. Drept case, acolo le servesc faptele bune și sărindarele ce și-au dat în lume. Tot creștinul, cât trăiește în viață, dator este a-și da câteva sărindare. le vă servesc pentru scăparea de greșale în lume și dincolo de mormânt ca un acoperiș sfânt. Rugăciuni fac ei acolo, Sfinte Mihaile. Creștinul, care cât trăiește pe lume, iubește rugăciunea și petrece viața în rugăciuni, cu drag până la moartea lui și după ce moare, în rugăciuni petrece în veac, cum zice cuvântul Sfânt al Domnului. În toate zilele vieții mele te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. După ce și fac ei rugăciune acolo, Sfinte Mihaile, că noi în lume o facem după preoți în biserici? Ei acolo sunt într-o vale frumos împodobită, cu lume multă și când vine ceasul rugăciunii, vin deasupra lor, plutind în văzduh coruri sau grupuri de înger nenumărate, se așează sufletele cu o iuteală mare în jurul fiecărui grup la care aparțin. Încep îngerii a cântat din niște trâmbițe glasuri de slujbă cerească. La glasul îngerilor, creștinii drepți își fac rugăciuni cum faceți voi în lume după preoții voștri în biserici. Acolo se face o închinăciune, o plecare de genunchi și o voce se aude pretutinde. Dar locul păcătoșilor... Cum este Sfinte Mihaile? Locul păcătoșilor este rău. Este fără lumină în temnițele iadului. Creștinii care mor păcătoși au sufletele negre după chipul demonului și negru a păcatului. Și atâtea buboaie și rane au pe suflet câte păcate au avut la moarte nespovedite. Merg în temnițele iadului, având acolo ca milă numai lumina de la luminare dacă o apucă. Dacă nu petrec în întunere cu diavolii împreună până la ziua judecății, când Domnul o și pe diavol împreună cu toți aceia care au fost înșelați de el. A lăsat Domnul vreo milă sfinte, Mihaile, pentru acei creștini care mor păcătoși și merg în temnițele iadului, ca să mai fie și ei scăpați de acolo vreodată, prin pomen, sărindare, liturghii și tot ce facem pentru ei, cei rămași în urma lor? A lăsat Domnul și mila aceasta că vrea Domnul Iisus Hristos ca la ziua judecății să fiți toți fără de pată păcatului. Un creștin când moare din lume are dreptul la pomenile ce îi le fac ai lui rămași până la al nouălea neam. Când în lume face un creștin pomană sau parastas pentru cei morți, preotul îi pomenește numai morții pe care i are el pe pomelnic scris. Dar când preotul face sfințirea acelei pomeni, pomana lui se înmulțește cum se înmulțeau pâinile când le bine binecuvânta Mântuitorul. Când preotul pomenește morții scriși în pomelnic și în urmă zice, cu tot neamul lor, atunci vin toți îngerii sufletelor, rudă cu el până la al noulea neam și primesc mici părți din gerfacerei acelei pomeni, le duc la fiecare suflet în cartea lui cu fapte. Tot prin mijlocirea sfinților îngeri primesc toate sufletele prinoasele slăvitoare ale acelor pomeni și toți rămân îndestulați. Spune-mi, Sfinte Mihaile, dacă moare omul păcătos și merge în temnițele iadului și urmașii lui îi fac pomeni, primește el acolo ce îi se face? El acolo primește numai prinoasele, se îndestulează și se bucură, știind că s-a făcut pentru el în lume o milă. Jertfa acelei pomeni merge la cartea lui cu fapte, tăindu-i din greșale, iar când păcătosul este mutat de acolo la cei drepți, orice îi se dă de cei rămași merge la el. Spunem -mi, Sfinte Mihaile, cu ce se poate scăpa mai degrabă un suflet de la rău de urmașii lui? Prin danii făcute pentru acel suflet, care danii sunt, sărindare, liturghii, pomeni și milostenii date la călugări, la preoți și la săraci spinte, Mihaile, dacă un creștin moare păcătos și merge în temnițile iadului și și să-i fac în urmă pomen și ajutoare, după un timp oarecare i s-a plătit cartea lui de fapte ce a făcut la moarte, îl lase pe el Domnul acolo uitat sau îl scapă în acea clipă? Ioane, când creștinul moare păcătos, merge în temnițele iadului, și pentru câteva greșale, cu dreptul să scape de acolo cât de repede, dacă urmașii lui fac milă pentru el. Dacă un creștin la moarte are greșale mai puține și urmașii lui îi dau la moarte câteva sărindare la preoți, liturghii și îi fac pomeni, timpul cât plimbă îngerul pe suflet până la 40 de zile, ca să-i arate lui toate locurile unde în viața a făcut fapte bune sau rele, în acest timp de plimbare al sufletului, preoții slujesc sărindarele și liturghiile date lui. Rugăciunile făcute de preoți merg înaintea Domnului și atunci, la 40 de zile, el nu mai merge în temnițele iadului, ci merge în loc luminat condus de înger. De aceea a lăsat Domnul patru posturi peste ani. Creștinul e dator să-și mărturisească greșalele la duhovnic în toate posturile căci când moare, mai are scrise în cartea lui numai faptele pe care le-a făcut de la mărturisire până la moarte, celelalte sunt șterse și iertate. La moarte, lui se ia toată lumina dată la botez. Greșalele lui le ia îngerul păzitor, care începe să scrie pentru el de la moartea lui tot ce îi se face bine de cei rămași ai lui. La fiecare faptă bună făcută pentru el în lume, I se taie câte o greșeală din cartea îngerului. În clipa când greșalele din cartea îngerului s-au terminat, îngerul zboară cu cartea la Domnul și strigă în fața Domnului. Mi s-a plătit sufletul meu de greșale prin pomenirile ce i s-au dat de urmașii lui. Domnul se bucură în clipa aceea și trimete înger luminat cu apă vie și cu haina botezului în lagărul de întristare al păcătoșilor ca să ia pe acel suflet. Când îngerul intră pe ușa lagărului la păcătoși și tot lagărul se luminează de lumina îngerului, toți păcătoșii se văd unul cu altul și simt puțină bucurie. Au ei lumânări acolo, dar lumânarea luminează numai în jurul fiecăruia. Încolo este haos și întuneric. Ei nu se pot vedea unul cu altul, se văd numai când vine îngerul Domnului între ei. Îngerul venit în lagărul de întristare, Merge cu lumini printre păcătoși și care plâng toți la vederea Îngerului. Știu ei cu toții că Îngerul a venit să ia un suflet din munci. Îngerul merge cu lumini printre păcătoși până la cel rânduit de Domnul să fie scăpat. Îl stropește cu apă vie și în acel moment pierde pe el ca un fum ranele și negura și rămâne sufletul lui frumos, cum a fost în lume când s-a botezat de mic. Îl îmbracă îngerul cu haina botezului pe care o pierduse prin păcat, îl ia de mâna dreaptă și pleacă cu el la cei drepți, iar păcătoșii când văd plecarea lui, încep toți a plânge și zic în inimile lor, Doamne, Doamne, dă -ne și noua asemenea moștenitori milostivi, ca să ne scape și pe noi de aici. Și simt și ei o mică bucurie că până la ziua judecății vor scăpa și ei de acolo. Ieși din lagărul de întristare, îngerul merge cu sufletul la locuri celor drepți, unde face și el rugăciuni după îngerii cei cu trâmbiți cerești. Acolo sufletul se roagă neîncetat până la ziua judecății, numai pentru aceea care l-au scăpat pe el de la rău. De aceea, tot creștinul cât trăiește în lume, dator este să ajute pe cei răposați că toată fapta bună făcută pentru cei răposați este ajutor și celui care o face. Spinte, Mihaile, dacă un creștin este prea păcătos în lume și este stăpânit de demoni întunericului, cum își poate el căpăta din nou lumina dată la botez și să alunge pe demon din inima lui? Copilul la botez este înarmat cu lumina Duhului Sfânt, cu crucea și cu doi îngeri de pază. Îngerul cel bun este în dreapta și are două cărți în mâna lui și cumpănă. El scrie și fapta bună și faptarea pe care o face omul în viață. Îngerul cel rău din stânga are numai o carte în mâna lui. El scrie numai greșalele omului. Nu știe nici gândul omului și nici faptele bune pe care le are. Când omul are greșale mai multe decât fapte bune, în cartea îngerului din dreapta, Îngerul bun se trage în spatele lui, iar cel rău vine în partea stângă și își ocupă locul. El nu poate învăța pe creștin la toate faptele rele, căci fiecare fapt rea are demonul ei. Numai la creștinul care face cele șapte păcate de moarte, vine Antichrist cu toția ai lui și se așează în inima lui. Acest om nu mai este viu, ci mort. Sfinte Mihaile! Cum poate să mai iasă din inima omului Ducurile cele rele, când s-a încuibat cu atâta putere? Când creștinul greșește prea mult, îngerul bun se retrage în spatele lui și stă tot alipit de el, mustrându-l la orice faptărea pe care o face și așteaptă cu nerăbdare clipa ca să vie iar la locul lui. Lumina Ducului Sfânt, dacă iese din inima omului, nu zboară la cer. Stau razele Duhului Sfânt în jurul păcătosului, cum stau albinele în jurul unui stup. Dau razele Duhului Sfânt târcoale în jurul păcătosului, ca albinele în jurul stupului, ca să intre la matca lor. Aici se plinește cuvântul Sfânt care zice, Iată eu stau la ușa inimii tale și bat. Și dacă din mila Domnului pătrunde din nou raza a Duhului Sfânt în inima păcătosului, el prinde o mare grijă de greșalele ce a făcut și se hotărăște din suflet să le părăsească. Merge la preot și le mărturisește. Făgăduiește cu Sfințenie înaintea Sfintei Cruci, a Evangheliei și a preotului, că nu va mai face acele fapte. Preotul îi dă un canon după greșalele lui și după ce își face acest canon, preotul îl împărtășește cu Sfintele Taine. Începe el a face fapte bune după putere. Și după un timp oarecare, cartea lui cu fapte bune uitată se umple iarăși. Îngerul bun vine în partea dreaptă, zboară îngerul cu cartea la cer, ca să scrie faptele bune făcute de el în cartea vieții. Îngerii din ceruri, la vederea noului înger venit între ei cu cartea faptelor bune, fac toți aplauze de bucurie cerească, și atunci se plinește cuvântul sfânt, mare bucurie este în cer pentru un păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de drepți. Îngerul merge cu cartea la Domnul. Domnul trimite înger luminat la vămile văzduhului și prin lumina Duhului sfânt toate greșalele mărturisite de acel suflet se șterg din catasticurile demonilor. Demonii își văd hârtiile albe, le aruncă în văzduh Plâng de pierderea Lui. Știu ei că prin pocăința Lui ei l-au pierdut. Domnul în clipa aceea trimite lumina Duhului Sfânt peste acel om în lume întreită. Duhurile rele pierd din inima Lui ca fumul și intră din nou în inima Lui lumina Duhului Sfânt, crucea și îngerul. Acum acest om este născut a doua oară, cum zice cuvântul Sfânt, că pocăința este al doilea botez. Spune-mi, Sfinte Mihaile, ce este postul și cum trebuie să ne rugăm noi în timpul postului? Postul, rugăciunea și smerenia sunt întâia poruncă pe care a dat-o Domnul. În timpul postului creștinul trebuie să se închine cu metanii la pământ, în mai multe rânduri, ziua și noaptea, să facă în fiecare zi câte o mică milostenie după puterea sa, să iubească biserica și să urască faptele rele. În timpul postului, Îngerul fiecărui creștin e gata să scrie fapte bune în toată clipa și la sfârșitul fiecărui post, Îngerul fiecărui creștin este dator să zboare cu Cartea Faptelor la Cer ca să scrie în Cartea Vieții faptele bune pe care omul le-a făcut în timpul postului. Îngerul creștinului care și-a petrecut postul în lene și în nepurtare de grijă fără fapte bune, nu poate zbura la ceruri, ci stă în spatele păcătosului și plânge neîncetat pentru el. Sfinte, Mihaile, ce însemnătate au Sfintele Taine când ne împărtășim la posturi? Sfintele Taine primite de creștini sunt însuși trupul și sângele Domnului. Ele se împart în două părți, parte materială sfântă și parte spirituală sfântă. Partea materială sfântă este pâinea și vinul din potir, iar partea spirituală sfântă este Duhul Sfânt, este lumina pe care voi nu vedeți și nici preotul. După ce s-au sfințit sfintele taine, preotul iese în ușa altarului să împărtășească lumea cu Sfântul trup și sânge al Mântuitorului Isus Hristos. Când este adus înaintea preotului un prunc mic botezat, preotul pomenește numele pruncului Ia cu lingurița din Sfântul Potir Sfintele Taine și împărtășește astfel pe prunc cu Sfântul trup și sânge al Domnului. Dacă vine înaintea preotului un om matur și este pregătit, spovedit și cu fapte bune, primește Sfintele Taine cu vrednicie spre întărirea lui. Când vine la Sfânta Împărtășanie, creștinul care n-are binecuvântarea preotului spre a putea fi împărtășit, sau mai are fapte ascunse, nespuse, acesta se împărtășește cu Sfintele Taine spre sânda și judecata Lui. Creștinul, ca să poată primi Sfintele Taine și să-i fie de folos, trebuie să nu petreacă zilele de post în lene, ci să privegheze ziua și noaptea cu rugăciuni, cu metanii și cu alte fapte bune. spunem -mi, Sfinte, Mihaile, ce fapte mai principale trebuie să facă cel ce trăiește în lume toate faptele scrise în cărți, dar mai principale sunt patru. Postul, rugăciunea, smerenia și milostenia. Milostenia este mare faptă căci a face milostiv pe însuși Domnul către acel creștin care face milă cu fratele lui în nevoie, dar de roadele milosteniei puțin creștini se pot folosi. Unul nu are ce să dea ființă. sărac, Altuia nu-i se întâmplă gata în clipa când ni se cere lui de un sărac, altul nu dă fiind îngărcit din fire. Cei din lume știu, Sfinte Mihaiile, ce se întâmplă aici cu un suflet? Nu știu, Ioane, pentru că nu-i lasă pe ei lenea, mândria și nefurtarea de grija a lor, ca să asculte cuvintele Domnului și să lucreze cu drag. Trăiesc în lume fără grija mântuirii și numai la moarte își vede fiecare soarta lui, dar în zadar. Spunem, -mi, Sfinte Mihaile, când se poate un creștin scăpa definitiv de un păcat pe care l-a lucrat în lume? Părăsind păcatul și căindu-se, cu rugăciuni și lacrimi în ochi mărturisește Duhovnicului fără de legile și prin dezlegarea acestuia primește împărtășirea cu Sfintele Taine. Spunem, -mi, Sfinte Mihaile, ce păcat au creștinii care în jură de numele Sfinte că trăiesc în lume? Tot creștinul care culește pe Domnului Iisus Hristos, crucea Domnului și Sfinții Săi, are păcat de trei ori mai greu decât evreii care au răstignit pe Domnul. Creștinii care nu pot părăsi acest obicei până la moarte, munca lor după ziua judecății va fi de trei ori mai amară decât a evreilor. Domnul Hristos pedepsește pe cel și în zilele vieții Lui. Creștinul este dator să urască cu totul această faptă rea și ca să scape de ea, trebuie să se întrarmeze cu rugăciuni, cu metanii la pământ și la fiecare rugăciune să certe pe demon așa. Să te certe Domnul pe tine, diavole, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa poate orice creștin să scape de cursele diavolului. Spunem -mi, Sfinte Mihaile, ce păcat au creștinii care dau răului pe fraților în lume? Tot creștinul care dă răului pe altul, pe sine se dă. Copilul când se botează, este armat cu patru puteri spirituale. Lumina Duhului Sfânt, Crucea, Îngerul Păzitor și Sufletul Lui. Un om cât trăiește, e condus de aceste puteri până la moarte. Tot creștinul când dă răului pe altul, Dă răului patru puteri spirituale sfinte. Niciun creștin nu poate să dea răului pe altul, că nu e făptura mâinilor lui, ci a Domnului și se dă pe sine însuși. Spunem -mi, Sfinte, Mihaile, cum să învăți lumea să scape de acest păcat care este foarte mult răspândit? Tu să înveți lumea așa. Frate creștine, dacă te ceri cu un frate al tău, ori în ce loc te afla și îl dai răului, cum te desparți și nu mai vezi pe acela să îți alegi un loc ascuns și plecând genunchii să zici cu lacrimi. Iartă-mi, Doamne, greșala ce am făcut, de am dat răului pe fratele meu, numindu-l cu numele și iartă-l și pe el, căci eu îl ier din tot sufletul, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar când își face rugăciunea ziua sau noaptea, să zică după rugăciunea așa. Să te certe puterea Sfintei Teim, să te certe Domnului Iisus Hristos, să te certe toate puterile cerești pe tine, demon al Întunericului. Să pieri cu toată puterea meșteșugului și stăpânirea ta din tot cuprinsul meu și să pierd demon și de la toți pe care i-am dat în zilele vieții mele, când m-au supărat și eu nu i-am iertat. Eu îl iert din clipa aceasta pe toți câți i-am dat răului în toată viața mea, iert pe toți cât i-am blestemat și iert pe toți cu câți m-am certat și sunt certat. Îi iert pe toți în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar pe tine, diavole, te cerți și te blestem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Numai așa un creștin poate scăpa de demon. Spunem -mi, spinte, Sfinte Mihaile, o rugăciune plină, ca să învăț pe creștini care nu știu carte. Și care știe, și care nu știe carte, când va vrea să-și facă o rugăciune plină, prescurtată, va face astfel. Face trei metanii la pământ, oriunde s-ar afla. Se ridică, face o închinăciune, pune mâinile pe piept și zice cu smerenie, Milostivă să-mi fie mie preasfântă trăime! Milostivă să-mi fii mie preasfântă născătoare de Dumnezeu. Milostiv să-mi fiți mie sfinților arhanghel Mihail, Gavril și Rafael. Milostiv să-mi mie toți sfinții din ceruri și toate puterile cerești. Milostiv să-mi fiți toți sfinții îngeri din ceruri. Milostivă să-mi sfânta zi de azi și sfântul zilei de azi. Milostiv să-mi fi mie îngerașul meu sfânt păzitor. Creștinul, cât trăiește în lume, este dator să-și facă rugăciunea plină către mulți sfinți și puteri cerești. Cât sfinți pomenește el în rugăciune când se roagă, aceia toți se roagă pentru el în clipa aceea Domnului și la moartea lui toți îi sunt apărători. Spunem -mi, Sfinte Mihaile, ce păcat au creștinii care urăsc biserica! Scris este în carte și cântă în strană cântărețul la biserică în fiecare duminică și sărbătoare. Cei ce urăsc Sionul, rușinați veți fi de Domnul, precum iarba de foc, așa veți fi uscați. Sionul Ioane este biserica Domnului și toți creștinii care urăsc biserica, la ziua judecății vor fi arși ca iarba de foc. Noi mergem acum iar în lume, Ioane, este aproape de ziua. Cum spinte, Mihaile, nu este în lume acum a ziua? Nu, este aproape de ziua, mai este un ceas și jumătate. Și cum putem noi sosi în lume într-un ceas și jumătate, spinte, Mihaile? Acum zburăm pe clipe, vestul locul tău, Ioane? Îl Mihaire. Locul tău este simplu împodobit, că tu ai avut multe greșale în lume. Tu să mulțumești Domnului că ți-a ales loc între ale și săi și acum mergând în lume să fii tare, stăruitor în rugăciuni, cu priveghieri noaptea, în învățături, în scrieri și în alte fapte bune, ca atunci când vei veni pe veci aici să găsești locul tău mai luminat și mai împodobit. Ai auzit cuvântul Domnului. Stea de stea cu slava sa, sărută locul Ioane, e timpul de plecare. mi am sărutat cu lacrimi crucea care lumina ca un soare în odaia mea și cu lacrim și roia am zburat cu îngerul prin grădina cea minunată. După un lung zbor printre pomicei cei frumoși și odăițele, ne-am pomenit în fața unei mese frumos împodobite. Era masa ca dintr-o piatră de marmură frumos înflorată, ale cărei capete nu se vedeau. Masa avea de jur împrejur scaune cu pernițe roșii neîntrerupte. Pe masă erau castroane ca de marmură frumos înflorate, fixate în masă și nu se mișcau. În castroane era mâncare ca iaurdul, bobice mici cum sunt cofeturile. Pâinea de pe masă era ca pâinea noastră de un kilogram, albă însă ca zăpada. Sticluțe cu băutură și cești mici, cuțit și linguriță mică. Așa era împodobită toată masa. Am stat la masă și Sfântul Mihail mi-a zis să zic Tatăl nostru. După terminarea rugăciunii, mi-a dat cuțit în mână zicându-mi, Ține, Ioane, cuțit și taie pâinea tatălui tău, căruia tu ai servit cu drag în viață, cu rugăciuni și cu fapte bune. Ai săguști din fiecare mâncare odată, dar foarte puțin. Am luat cuțitul din mâna îngerului și cu mare frică, închinându-mă, am tăiat din pâinea cerească o bucățică mică, cât o anafură din lume. Când am pus-o cu frică pe buzele mele, s-a topit ca o rouă cu multe mirosuri slăvitoare și lumina m-a înconjurat. Când am luat cu lingurița din castron o singură bobiță, s-a topit la fel. Când am gustat dintr-o mică ceașcă băutură, aceea m-a luminat și m-a slăvit cu totul. Când m-am uitat pe masă, crescuseră toate la loc. În clipa aceea... Au înconjurat masa sfântă mulțime de sfinți îngeri, grupuri, grupuri, și întrebau pe Sfântul Mihail, urtătorul meu, ce este cu mine acolo. Sfântul le spunea despre mine, însă în limbă străină, că nu înțelegeam. Sfinții îngeri m-am toți cu cuvinte zicându-mi, Ioane, tu mergi în lume, să fii tare, stăritor, în lucrarea ce Domnul ți-a încredințat și în rugăciuni stricte cu metalii la pământ, să faci între ei de cum ai făcut până acum. Să-ți petreci toată viața de de Domnul, învățând, scriind și rugându-te, ca venind de veci aici să găsești locul tău mult luminat și împodobit. Eu cu mi am răspuns către Sfinții Îngeri, zicând, voi lupta în Sfinții Îngerașii mei, dar și spinciile voastre să mă ajutați. Te-am ajutat noi pe tine, Ioane, când nu văzusești chipurile noastre, dar și tu să-mi vezi neîncetat pe creștini ca la orice rugăciune ce fac să pomenească și numele nostru cu trei închinăciuni sau cu trei metanii zicând. Minostiv să-mi fiți mie toți sfinții din ceruri, Că multă grijă avem noi, de voi creștini, și puțin creștini sunt care să chemem numele nostru în În clipa aceea, Sfântul Mihail m-a prins de mână zicându-mi: Acum e gata plecarea ta, Ioane. Părăsim Raiul Sfânt și mergem în lumea vremelnică. Eu cu lacrim și roai am zis către Sfinții Îngeri: Vă las și luminați. În slava Raiului Dulce lui Isus și eu plec în lumea aceea rea și plină de necazuri. Cu noi ești Ioane și noi cu tine. Am zburat cu îngerul de la acea masă cerească, am trecut ca fulgerul printre locașurile cele minunate de acolo, am sosit fără veste la poarta cetății, am văzut cu cunoștință clară fețele Sfinților Apostoli Petru și Pavel și-a zburat spre pământ unde mi se părea un mare întuneric. După un zbor necunoscut, m-a oprit Sfântul în loc zicându-mi, Ioane, pentru o clipă te vei deștepta în casa ta, cu mâinile pe pătură cu care ai fost învelit. Te scoli la fereastră, îți faci trei închinăciuni și rămâi om în toată cunoștința, cum ai fost în lume. Vezi, gură de ziua, tot ce ai văzut, și ai auzit în această noapte, rămân ca o carte în inima ta toată viața ta. Ai tăi în casă dorm toți. Tu cu voce tare îi vei scula să îți aprindă lumina și când ți-o vor aprinde îi întreb cum ai dormit tu. Dar ei nu știu să zică nimic, toți au dormit nepomeniți. Te scoli sănătos, ușurat de boală, mai târziu vei vorbi în mai multe biserici tot ce ți-a spus ție în această noapte. Prin aleșii Domnului vor ieși cărți în numele Tău. Tu vei predica toată viața ta arătat și fără de teamă. Eu am zis, Sfinte Mihaile, vai mie, ce voi face eu când voi ieși să învăț între preoți și învățații religiei? Toți învățații religiei te vor iubi și asculta căci toate ce ai dat în dar de la Domnul este în legătură cu Sfânta Scriptură. Numai acei necredincioși vor fugi ca să nu te audă. Sărută-mi, Ioane, haina, acum ești în casă. Am sărutat haina Sfântului și, o oh, minune, m-am pomenit în sărmana mea casă, cu mâinile pe pătura care eram învelit. M-am ridicat la fereastră, am făcut trei închinăciuni, m-am uitat pe fereastră și am văzut zor de ziua și tot ce văzusem și auzisem, în această sfântă noapte au rămas ca o carte în sufletul meu. Am strigat cu voce soția să mă aprindă lumina, căci toți dormeau. I-am întrebat cum am dormit și ei au spus că nu știu nimic. Atunci le-am spus toată vedenia și că sunt sănătos din acea clipă. Rog pe Domnul nostru Isus Hristos ca să armeze cu Duhul Sfânt pe toți Câți vor auzi aceste sfinte cuvinte și vederi descoperite mie de Domnul și date în dar pentru toți creștinii și de Sfântul Mihail, prin gura mea nevrednicului și păcătosului și să-mi vrednicească Domnul în ziua judecății de grădinile Raiului cele binecuvântate pe toți creștinii aceia care le ascultă și lucrează cu drag cele ce ne-a învățat Domnul Hristos, Sfântul Mihail și Sfințe îngerași și spuse de mine păcătosul ca să le spun tuturor. Amin.